Borås då, Dumbro. Demokratitalk 24. Hjärtligt välkomna till det sista podkastavsnittet utav Demokratitalk 24 här ifrån Brygghuset i Borås. Klockan är halv 12 och avge varit här sen 10 i dag, men vi ska ta och börja runda av lite, men innan det så har vi en trevlig gäst ifrån Studieförmyndiget. Mm. Välkommen. Tack, tack så mycket. Det är kul att vara här. Det sista ja, podcaster nu då. Ja. Spännande. Uh, vad heter du? Eh, uh, jag heter Maria och jag jobbar på studieframgandet. Och eh uh, ja, uh, uh, det har varit en väldigt spännande dag idag. Har det varit här hela hela dagen? Jag har varit här uh, sen 4 uh, ungefär. Mm. mm. Och det har rullat in folk och det har varit väldigt mycket välbesökt så. Så det har varit jättekul. Och uh, framförallt och kunna få prata om mitt projekt och jag känner att jag har fått väldigt mycket bra feedback faktiskt. Vad är ditt projekt? Mm. Eh, det projektet som jag har stått och promotat idag, det heter Vi äger. Och det är ett demokratiprojekt för ungdomar. Och det är uppstartat av Studieförbundet och vi vill få personer att rösta i EU-valet och i riksdagsvalet och det spelar ingen roll vad man röstar utan att man röstar det är det som vårt fokus ligger på. Och det är egentligen bara studieförbundet som kan ha det här som studieförbund eftersom vi är partipolitiskt obundna då. Ja, för studieförbundet är ett folkbildningsförbund. Mm, det är ett studieförbund. Ja. Så det är ju allt från studiecirklar och mycket såna verksamheter som de flesta associerar ett studieförbund med, ja, men vi är många boråsare associerar nog i och med musik och teater och så. Ja, det tror jag för att vi är väldigt stora inom både musik och teater och annan kreativ verksamhet så så är det. Och eh ja, men även enskilda projekt då som det här. Så det är väldigt spännande att vara projektledare och se liksom hur hur det ja, växer fram saker tycker jag. Nu har vi fått en logga och vi har börjat göra fischer och promota mycket kring EU just nu och ja, det är väldigt kul. Så nu är det fullt kör fram till 25 maj. Tänker att det har varit <coughs> tycker det har varit positivt att stå här och ha fått ut någonting utav det. Det tycker jag absolut. Eh vi har haft lite olika små kampanjer. Vi har tagit bilder på personer där de har hållit upp lappar där det står ja, loggan då vi äger och att vi ska rösta 25 maj och även promotea projektet då och även har jag mött personer som är intresserade att delta eh på något sätt. Vi har ju olika såna här genomförande grupper som vi kallar det. Ehm så det är många som är intresserade av att kanske vara med. Och hur går det här projektet vi äger till? Mm. Vi har en styrgrupp och sen så har vi genomförande grupper som får planera helt enkla aktiviteter kring ja, som vi säger iU nu då. Vi ska ha den 19 maj ett litet event här på brygghuset med improvteater som fokuserar mycket mot valet och det är då planerat av ungdomar här i Brås. Och tanken är att ja, fokusera mer på det här rösta tillsammans också. Så det ska vi ha lite aktiviteter den 25 maj då. Så att på man På valdagen? Precis. Mm. Så det håller vi också på att planerar inför nu då. Eh uh, och Och sen så blir det ju det största då kring riksdagsvalet. Men det har vi inte börjat planera än. Så det är ju det som jag har sökt lite idag då. Försökt värva folk som vill vara med och planera det. Som är demo, ja, demokratiskt intresserade. Och det finns ju gott om folk här. Vad tycker du har varit det bästa med dagen? Det bästa med dagen... Just nu så kommer jag från en liten workshop där vi har pratat feminism. Ja. Mm, berätta gärna mer om den. Ja, den var jättejättebra. Vi fick först göra en rundad, vi fick presentera oss själva och vad vi ansåg oss ha för pronomen och sen så gjorde vi olika ja, vi fick olika påståenden och så fick vi ställa oss i olika hörn utifrån vad vi tyckte och så fick vi diskutera. Och det kom fram väldigt bra argument mot argument och att man inser att Vad lite man kan om feminism egentligen Jag var kontentan. Så du har mm. lärt dig mycket idag? Jag har lärt mig jättemycket idag. Vi har Verkligen. haft väldigt mycket diskussioner idag här om feminism. Till exempel en debatt har vi haft. Mm. Och det visar sig att det är väldigt mycket och väldigt många som är engagerade just i det här. Visar det feminism sig. är ett brett begrepp har vi lärt oss också. Verkligen, det är så stort. Och det är ju därför som det blir så svårt att säga att man är feminist idag för att det är så otroligt många alla har sin egen definition om vad det är. Och om det är åt extrem och hållet eller ett mer jämst, alltså det det är det som missuppfattningarna kommer ifrån oftast. Mm. En avslutande fråga som vi har ställt mm. till alla våra gäster här idag och du slipper inte undan. Jasså? Eh, Nej. Det är vad är demokrati för dig? Demokrati för mig det är att kunna ha olika åsikter om saker och ting och eh, inte liksom straffas eller på något sätt kunna ja man ska kunna säga vad man vill man ska kunna ha rättigheter och jag ska kunna skriva en text och uttrycka mina åsikter utan att liksom rocka illa ut för det. Mm. Ja ja. Det är väl den vanligaste definitionen vi har fått idag. Ni är en väldigt bra definition där. Mm. Ja. Eh och ja, den går igen bland nästan alla besökare. Ja. Så att de flesta har ett ganska samlat begrepp av vad demokrati är. Mm. Och det är väl bra att alla inte har sin egen definition av det. Det tycker jag också verkligen. Vi kan veta som något. Ja. <laughs> ja vi önskar er stort lycka till med ditt mm. projekt och tack för att du kom. Tack så mycket själva. Bror startar kring som råd. Demokratin på Jupiter. Linus och Felicia har anslutit här för att avsluta dagen för att summera och knyta ihop säcken helt enkelt. Mm. Ja precis. Eh jag har även tagit med mig programmet så jag tänker att jag och Felicia drar programmet. Jag tror vi har varit med på allting. Så tror vi har varit med på. Ja, det har vi. Ja, så jag tror vi kan väl summera dagen efter det. Ja, börja. Okej, okay, eh det första som händer då var klockan 12 då vi börjar i caféet. Eh ja, då vi bjöd på jättestora lunchbagetter. Jag orkar inte att sätta en hel och jag åt väldigt mycket, då förstås ungefär i stora dro med. Jag åt en hel. Så varsågod nu är det tyst tycker jag. <laughs> eh <laughs> eh och ja, så minglar man med mycket sköna människor. Det kommer eh, politiker och mm. så och ungdoms Bo, eh av ja, folk från Borås ungdomsråd. Eh och så invigde fick jag ärna att inviga denna dag. Det var väldigt stort. Jag gjorde som alla står invigna. Jag började prata datum. Jag ah. tog upp och sa ja, 24 februari. Det var då vi började planera allting. Och det, då står vi här. Det har du berättat i podden tidigare också. Jag vet, men jag tycker jag gillar det så upprepning så här så folk pengar förstår det. Eh och efter det så hade jag en föreläsning om eh, olika smaksortering som eh. du har berättat om vid flera tillfällen. Ja, fast mm. det var inte exakt samma. Jag hade ju en och det. Ja, och sen hade vi om ungdomspolitik som du också eller? Du nej, man... faktiskt, eh, nej, är ly. Det är om Nej, den hade faktiskt Sakiba i. Nej, i är bortt. <laughs> ja. Vet du? Ja. Eh och det handlar mycket om eh Men den pratade hon inte så mycket om. Nej, det var ju... bara 10 minuter. Jag sa hon pratade lite om eh, påverkan av vad hon gör och så. Och sen kom vi in på dialog IRL som jag också pratade om. Ja. Mm, Felicia, har du någon kommentar på det? Verkar inte så. Jag är jag helt borta. <laughs> ja, kaffe. Nej, nej, men det var väl den här när man var när vi satt i de här grupperna. Precis. Ja, vi satt i grupp, det var ju där folk som det man blev yngre andledes i på eller ja. så fick man skriva i de bästa och mindre bra sakerna med borås. Och eh, så fick vi det ehm två bra saker, föreningslivet och stadskärnan var bra. Ja, precis. Eh Och det som var mindre var bara segregation, kollektivtrafik och skola. Och skolan. Så satte vi oss i gruppen med massa frammande människor och så fick vi diskutera hur vi önskade kunna påverka det och de fem bästa tipsen. I foldern har det faktiskt svarte två stycke meddelar från ungdomsrådet mm. som har pratat lite om det här för de har deltagit i det. Det är två det. olika diskussionsgrupper också. Ja, vad bra. Eh, Flissa hade bara någon kort kommentar vad du tyckte om det. Jag tyckte det var väldigt eh, givande. Bra. Eh, så vi väntar spänt sp ja, vad heter det? Späntfullt eller vad ska man säga? Förväntansfullt. förväntansfullt, tack. Eh, på den lilla folden som ska komma med lite information om vad vi tog fram som vi kommer att dela ut i Borås. Eh, vad händer efter detta? Ja, då var den här eh föreläsningen med vad demokrati med hälsa göra som jag lyssnar på på 5 ja. minuter. Ja. Eh jag är också sam mm. men jag tyckte han var väldigt bra. Han hette eh Per som hade den, han var också här och pratade lite. Han pratade om eh, folkhälsa, vad det har med demokrati att göra. Mm. Och han gick in på det med rökning och alkoholkonsumering och så. Och berättade också att det har med livslängd att göra. Eh, eftersom om man dricker mindre och röker mindre så lever man ju längre. Och då har man också längre tid att utbilda sig. För förut när medellivsåldern var 50, då hade inte man då kanske man bara utbildade sig i tio år. Sen var man tungan att leva och arbeta lite också. Men idag när vi kanske lever till upp mot hundra 100 år då kan man ju plugga i 30 år till eller tills man är 30. Man går på dagis också. Ja. <laughs> ja, det är också en del av utbildningen. Absolut. Eh sen liksom får väl du bättre lite om speeddatingen. Ja. Mm. <laughs> ja. Om speeddatingen och så kan säga. Det var intressant. Jag, jag och Linus eh, gick runt och ihop till de här olika. Så fast mig på Kristdemokraterna språdd. Ja. Eh vi hade Varför? därför eller så man gick runt i alla spår men det var väl de som eh det reagerade, ja, reagerade lite på. Vi fröj, vi i Froye vad de tyckte om att samkörna det skulle få adoptera. Och vi hade lite olika åsikter om det. Så det var väldigt intressant faktiskt att höra deras åsikter även om jag inte förstår det vi tagit så var det i alla fall intressant att träffa de människorna. Jag gick också på den här speed datingen ja. lite så här snabbt gjorde jag och eh, det var väldigt kul att det var så många olika partier mm. som ändå hade kunde kunna ställa upp i ja, verkligen. Ja. Eh, det var egentligen alla partier här de har MST då fast på alltså egentligen så var ju SD det också för det var ju en kille som eh tidigare satt i fullmäktige med eh SD mandat men han har gått ur SD nu men han sitter ju fortfarande kvar och representerar SD fast han är inte är medlem där. Det är väldigt konstigt. Men ja, politisk vilde kallar man det va. Ah, ja, det, det gör nog. <laughs> Precis. Du, han var faktiskt väldigt intressant att prata med var han faktiskt. Så det ja. har varit mm. lärorik, då rätt lärorikt var verkligen. Eh och sen kom du hade tagit varmt. Jag måste verkligen lägga en kommentar där. Eh jag var på hans föreläsning innan, Janne. I början så kom han in i väldigt tyken och otrevlig och det var faktiskt en tant som gick. Oj. Ja, hon, jag mötte han i trappen. Mm. Vart kör du? Nej, han var så otrevlig. Jag tänkte inte vara på hans föreläsning. Oj. Och, och, och jag förklarade för henne bara, men det är en del av föreläsningen. Du får gå tillbaka. Så får du säga, nej, jag tycker inte om han. Jag tänker då jag går härifrån väldigt så, upprörd äldre dam. Så hon eh, köpte ju verkligen där. Hon tog ja, verkligen på honom. Ja. Precis och sen så bynt han ta av sig kläderna och då förändras lite. Eh nu vet jag vad ni tänker men han <skratt> hade faktiskt en shorts av och andra <skratt> byxor under. Trevligt. Eh men sen han tog av sig kläderna igen då då hade han också ut sig en en, en, en shorts en tröja hade han och ett till par byxor så det var så tre lager kläder. Oj. Ja, så det var Svätt. lite oväntat. Det måste ha varit varmt. Ja, han säger det. Han berättade att han gjorde det i sommar när det var typ 27 grader. Oh. Ja. Eh han var väldigt trevlig. Jag har suttit och pratat i en kvart om demokrati och demokratiska rättigheter. Ja. I avsnitt 7 tror jag det var så. Gå tillbaka till det. Ja, absolut. Eh han är också lärare. Ja, det pratar vi också. Ja. Eh, lärare i i historia och geografi. Han jobbar han som det längre. Precis. Eh jag tycker att det är väldigt häftigt för han berättar också att han hade väldigt väldigt väldigt tuff skolgång och han är även är dyslektiker. Mm. Så också var lärare då och ja, det tycker jag är väldigt starkt. Mm. mm. Sen var det ju då debatten. Den är fulla debatten. Ja. Ja. Eh, äh, en tid det tog. Ja, eller hur vi dog ö faktiskt, men det var ju värt. Ja, men jag det. tror vi kan enas om en sak, Felicia, att det var det som lockade mest folk. Definitivt. Hur räknar du hur många det var? Jag räknar inte, men uppskattat att det var någonstans mellan 75 till 100 pers. Oj. Mm. Oj. Förra året var det 120. Det var det fullsatt. Det ja. fanns inte plats mer. Så vi fick neka folk. Oj, ja, det vill man inte göra. Nej, men ibland så man tvungen. Och det var ju i och för sig det, det är ju lite kul ändå att det har kommit så många tycker jag då. Eh, ja. även om hon inte är kul som Sebastian säger. Och den debatten var ju väldigt eh full med massor med olika frågor och så ifrån ja. publiken. Det ja. mm. var väldigt kul. Precis, vi tänkte också bara för, för folk sa det förra gången vi, ni ville mer frågor från publiken så därför la vi lite extra tid på det, och, mm. och det var ju faktiskt värt det tycker jag. Absolut. Och efter det så hade ju vi även då en debatt här också. Vi fortsatte här. debatten här helt enkelt ja. mellan ja, vilka två ni partier. Med? SSU och KDU. Eh mm -hmm. de två. De debatterade här. feminism här. Nej. Mm -hmm. Vilket ledde till mycket Ja, de spårar ur en hel del men Det såre kan vara. Det är det vad jag kommer det lista lite. på ikväll. <laughs> ja. <laughs> ja. Och det var även folk här inne och lyssnade på ja, oss. Ja, det var det. Ja, var kul. Ja. Var kul eh uh, och sen så var sen var det inte lika kul Sen var det jag som pratade på ifall väldigt kul men då teknikstrul. Eh vi hade lite vatten och elektricitet ni går inte riktigt ihop. Pavel är där den här kvällen så vi tog typ en halvtimme bara för att få gång ljudet och så. Mm och så blir det så blir det att folk drog sig ur för att Ja det är, inte jag. Och... Det är inte jag. Jag antar att jag kommer till bara stacka där typ aha. Eh så jag ut så när Du kan få prata för mycket. <laughs> Nej men jag hade inte börja prata alltså det var rätt så konstigt. För i för läsningen då med För i läsningen med Hanna. Ja eh Hanna är min mentor så hon borde bedöma det inte jag. Men jag Vad hur kändes det när ni inte hade mic och det var alltså, Jag är jag är ju bra på överrösta mig själv om man säger så. Jag kan ju skrika så jag skräk. Eh och folk uppfattar frågorna och det var inte jättemånga där tyvärr men de som var där uppskattade väldigt mycket. Uh. Det kollar vi av när vi var klara. Och det var mycket givande tror jag för dem. Eh alla hade faktiskt lärt sig, lärt sig något helt nytt så här om. Och det sa men. även folk som vi pratade med efteråt. Ja, vad kul. Eh och det här med heskatekniker var faktiskt första gången jag föreläste om det så var lite spänt skulle jag också. Men det gick bra, det gick jättebra. Men uh, han, uh, ja, ja, jag har jag har ju handla med mig. Hon är helt fantastisk och hjälpt mig så det var riktigt skönt. Kul. Ja. Eh uh, Senast siste min favoriten ikväll. Diskussionscirkel om varför behövs feminism eller vad är feminist. Precis. Med en uh, Sverigedemokrat och Kristdemokrat och ett gäng FR. Ja. Ja, den var ganska uppskattad förstå jag. Mm. Och den drov väl också över på mm. tiden. Ja. Det är ju den. Eh jag vill bara göra ett litet tillägg här om vi backar tillbaka till när vi pratade. Eh när vi började med att presentera rådet, men innan dess så presenterar vi vinnaren av tipspromenaden. Mm. Oj. Det blev faktiskt två stycken. Den ena var Inger Nilsson eh och den andra var för detta ordförande i Borås ungdomsråd, Hanna Bennarsson. Ja, grattis till dem då. Ja, eller hur, verkligen. Vad är svåra och, frågor. Nej. Eh, vem är ordförande i Borås stad ungdomsråd? Det hoppas alla här vet nu efter de bara lyssnat på <laughs> den här. Eh och eh, ja, men vad kul. Eh och 1 april kommer det nog vara. Nej. Nej, det var en lunch med kommunstyrelsens ordförande Ulf Åh, ah, trevligt. Ja, så och eh, jag känner inte ingen Nils som Hanna är ju väldigt på elitist av sig så hon kommer att uppskatta det tror jag. Skulle nästan podda den lunchen mm. eller hur? <laughs> Kunde lätt varit fett det. Eh och nu är klockan 23 till 24 så är det musik. Ja, precis. Det eh. kanske man hör lite i bakgrunden. Ja, eller hur? Det är väl även också något försenat på grund av teknisk stul lite antar jag. Yep. Ja, men då skulle eh. bara spela sex låtar så det blir rätt lågt men då. Ja, precis. De skulle ja men, men sånt händer det bara. Ja eller hur? Men de får köra nu och eh, det är god musik liksom. Eh ja. uh, men uh, det bästa från den här dagen. Vad kommer ni ta med er? Alltså fastar man på måste ställa såna jobbiga frågor. Eh <laughs> <laughs> uh, ens <Jans> jobb var <laughs> ja, typ. Ja, det är därför jag har lite att mig. <laughs> diskussionscirkeln för det var så här jag kände jag vad herregud. Det är men det var väldigt sakligt och det hölls på en eh, på en schysst nivå och man lärde man fick verkligen de här nya nytt perspektiv och man var ah, ja men så kan det ju faktiskt vara så det var eh, som en diskussionscirkel behöver vara ja Precis. Eh, jag var tvungen att men på det men jag hade ett alls smartare uppskattar den väldigt mycket. Mm, du missar någonting. Ja, jag känner också det men jag var tvungen att avsluta min föreläsning. Så att det bästa för dig var dina föreläsningar. Ja, det var ladd och debatter känner jag. Eh, jag har ju talet skova. Eh, tror jag i alla fall. Eh, jag kan ju prata prata och prata. Ehm, ja, och vad folk tycker om det, det skiter jag i. Rent sagt. Så jag ställer mig på scenen och jag pratar. Då har du kommit till rätt ställe. Ja, jag vill tycker prata. också det. Ja, eller hur? Jag känner också det. Jag känner att det bästa som jag kommer att ta med mig det är alla trevliga dialoger och diskussioner Verkligen. man har haft med besökare, politiker, tjänstemän och så vidare. Ja. Det har varit en väldigt trevlig och givande dag. Mm. Ja, eller hur? Och jag Felicia och hela borrasatsugnan tror jag vill tacka igkryndt att ni har lagt ner mm, eh 12 mycket. timmar om 7 minuter. Ja, äh, så vad vi har 2 timmar innan också. Okej, okay, ja okej. Okay. <laughs> 14 timmar har ni varit här. <laughs> ja. Och jag är lite överraskad. Sebastian berättade tidigare att han ville lite spela inetta men han har bara dukit två koppar kaffe. Ja. Det är helt santlöst. Alltså ni förstår inte detta. Jag är lite i chock till det, så förra det. <laughs> <laughs> eh och kom jag lite kollad hur du har druckit Jenny. Den där flaskan har vi delat på. Ja, okay, oh, ah, det du, var ju inte så mycket. Nej, och jag så har inte vi ju lite här, här också. Nej, äh, det där var faktiskt från några som kom och gick. Ah. Okej. Okay. Så det här är det enda som jag har druckit. Okej, okay, cirka 1,3 liter. Yeah. Uh, men när blir det nästa? Demokrati 12,424? Och, uh, uh, och så suckar jag. Nej, uh. men... Uh, hör. Eh, nästa stora grej som kommer hända, det är när i höst faktiskt när Borås har sitt undanträd för lite 10 mm. år, då så lovar jag på stort. Vi vet inte vad vi ska göra, men både jag och fris vet att det kommer bli helt grymt. Och en trevlig podcast. Och en jävlig podcast <laughs> tror jag också mm. det kommer bli. Eh, ja, vi får väl tacka för det här. Ja, det här har varit extremt roligt. Ja. Ja. Njut av våren. Får jag bara fråga, eh kan inte ni säga eh ja ah, Vann ni kan inte ni bara säga typ fem bra saker och också vad ni har fått ut där över det. Klarar det inte att säga fem bra saker? Fem bra saker. Men jag sa ju vad jag ja, hade fått. Jag vill fått ha lite ut. mer. Jag vill ha lite mer så ni har också så en liten utvidgning och gå på sen. Eh, jag har skrattat. Ja. Eh, jag har haft roligt. Ja. Det är väl samma sak nästan. <laughs> eh, jag har fått prata. Mm. Eh, det har varit givande och lärorikt. Ja, men det är bra, Jenny. Ja, jag har ju träffat människor eh, som jag aldrig trodde att jag egentligen skulle träffa. Eh mm. jag har lärt mig otroligt mycket som man egentligen inte tänker på. Eh ja, vad kan man mer? Ja, jag har också skrattat väldigt mycket vad jag har gjort. <laughs> men det är bra. Ja. Stora stämna alltså våra lilla vad ska man kalla det, slogan eh som var det är en sak i alla fall säkert. Vi kommer träffa folk som har samma och helt annan åsikt än dig själv. Det är såna verkligen. Och många har sagt att de har kommit för att det var kul och det har de haft. Ja men det är väl alla bra. Då kan jag få läsa av vad Godsan. Mm, eller hur? Du ska inte sova, du ska lyssna på det här. Just det, sova. Det. Ja, jag får sova imorgon. Och det blir en mer sammanfattande podcast som vi spelar in i studion där det här har fått sjunka in lite och mm. precis. Och då kommer vi också berätta lite hur vi planerade allting och upplägget var som ni lyssnare kan använda om ni vill planera något event till exempel. Så att vi hörs och syns om ett litet tag. Ja. Vi tackar extremt mycket för att vi har fått vara här och för att folk har lyssnat och vi som har spelat in det här är föreningen Beastreet i Borås www.beastreet.se.